פרק כ"ב ויישעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו. פרשת בלק סבר במדבר, פרק כ"ב, פסוק ב' וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא.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 קבה לי את העם הזה. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה ועתה שבו נא וזה גם אתם הלילה ואדע מה יוסף אדוני דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו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 אולי נטטה מפני, כי עתה גם אותך הרגתי, ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אם רע בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך ה' אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. וישמע בלק קיבה בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול. ויומר בלק אל בלעם, הלו שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אלי? האמנם לא אוכל כבדיך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, עתה